hoofstuk 48, 10 februari 2017 In julle paar dagelede het jasua, het ek jasua sy uitgestrekte hand geseen, aan my rechterkant, en hy sê vir my kom, en ek, terwyl ek my hand in syne sit, en saam met om stap, sien ek dadelijk, verskrik ek een groot rivier, en hy kom so van ons rechterkant af, en dan gaan hy so so voor ons verby, en hy bruis, en hy, hy vloei verskrikkelijk woes, en ek en die asoe, het al oor water gestap, maar hierdie water is prachtig, en dit, dit lyk nie soos aardse water nie, dit lyk so, dit mooi syke kleren, dit is so, dit laat my denk aan wolke, en dan sag, dit is so sag, en dit is lichtblauw, en dit is net my so prachtig, en toe gee ons die eerste tree oor hierdie water, en toe is daar skielik, een prachtige jimmelse brug waar ons verder gaan. En toe ek na die rivier kyk, toe dink ek, dit is n baie groot rivier, volgens my standaard, volgens menslike standaard, maar hoe meer ek na die rivier kyk, hoe sterker lyk hy vir my, en hoe, hoe groter word hy vir my. En josua so as u vir my, dat dit my liefde vir hom is. En ek het al in die verlede, baie jare gelede, het josua so my, my rivier vir hom gewys, En in tis en het my liefde vir Yeshua so baie groter geword, dat ek nie hierdie rivier kon herkennie. So groot het hy geword en het maak my hart so bly. En toe ek nou besef dat dit is my liefde vir Yeshua, sien ek skielik asof ek alles in perspektief sien en ek sien, ach my hierdie is maar nog raar piepklein. En ek wil net nog meer en meer verliefde vraag in my hart vir Yeshua. Ek, ek sê vir hom, ek wil hom nog liever hee. Ek wil nog meer en meer en meer liefde hê vir hom. Want ek wil hom dien, ek wil hom lief hê, ek wil hom gelukkig maak sodat hy kan bly wees in my. En dit was so 'n wonderlike tyd vir my want dit was so 'n 'n geestelike toer of 'n geestelike o, oh, dit was baie lekker vir my om so saam met Joshua te stap. Dit het oor 'n hele paar dae so aangeduur dat ek aangegaan dat ek en Joshua net gestap het, en net die ervarings gehad het, en nou ek voel die hele liewe tijd ontstap, selfs al was ek my skottelgoed, en nou ek bezig met aardse dinge die oomlik wanneer ek net aan die Asua denk, dan oei ja, ontstap nou weer hier en dan is ek weer bezig met die ander ding, en dan is my gedagtes nou weer daar, en die oomlik wanneer ek aan die Asua weer denk, en net die liefde in my hart, net in liefde om te draai, dan oei, ontstap hier, so oei ja, ontstap hier, oei, dit is vir my so lekker en hy het altyd nie wat dinge wat hy vir my wees, niks wat ek ooit vooruit kan dink nie, dis net, ek ga nou toe en dan wees hy vir my, wat hy vir my wil wees, o oh, dit is rechtig vir my, vers, verskrikkelijk lekker en ek, ek kan voel, dis een geestelike pad wat ontstap, daar gebeur dinge in my hart, en dinge waarvan ek sekerlik nie met my kop bewis is nie, tien 10-1 maak ek kies is, en allerhande dinge op hierdie pad, wat ek nie bewis is van met my kop nie, maar Toe, dit was so wonerlik vir my, ek was rechtig nie in staat om dit neer te skryf nie, dit is net te veel in die eerste plek en in die tweede plek dit is net soos een tyd wat ek net moet deurgaan en net saam so met die as hoewaan het alleen nog al stap en toe sien ek later dat ons stap of eindelijk zweef of ons gaan het oor hierdie iets wat ook hierdie water is maar eindelijk nou in wolkvorm is, die selfde kleere, is wonderlik mooi en dis so lekker dat Jasua by my is, en, ek geniet het so saam met hom, dis so rustig en kalm en, om die waarheid te sê, as ek daar begin na denk, dan, kan ek nie eindelijk meer praat nie, want, dan trakt dit my weer terug daar, en dan wil ek nie meer woord sê nie, ek wil dit net geniet, maar ek weet, Jasua wil hee dat ek dit moet sê, dat Jasua wil hee dat ek dit moet neerskryf, ook vir myself, want, myse kop vergeet het, as ek weer teruggaan en ek lees dit weer, dan is ek so dankbaar dat ek het neergeskryf het, dan kom alles weer net so helder om my toe terug, plus nog meer, en ek word verskrikkelijk dankbaar en bly daar oor, en toe uh, na paar dae wat ons so gestap het, toe kom ons op een plek uit waar ek vir my, waar het vir my voel, ons is verskrikkelijk hoog, die in een baie, baie groot hoogte, maar alles is so, so wonnelik mooi om ons, en ek sien ons is op een op 'n baie dig begroeide plek maar alles alles alles om ons is eetbaar letterlik alles dis asof ek die stilte is eetbaar die die stilte in die lug is soos in jy asem die stilte in jy asem die licht in die lug in in het voed jou en ek het net geen woorde om dit te verduidelik nie ek het net geen geen verduideliking nie uh, of beskrywing van dit nie en ek is so oorstel op daarvan, dat ek myself moet oortuigd of al van alles is eetbaar, dat ek afbikken van die grond optel en dit in my mond indruk en dit het amper die tekstuur van lekker chocoladekoek wat rarig lekker gebak is, fijn en, en krimmelkies, as jy om in jou palm sal hou en jy uh, vryf om so tussen jou hande, dan word hy so ek een die grond is so net nog lekkerder en meer voedsam as wat chocoladekoek kan wees, wat vol allerhande syker en goeders is, maar hierdie is so fantasties, dit is so voedzaam, en ek het hierdie ontsaglike blijdskap in my, wat net die uitborrel, en ja, soa is saam met my bly, hy so bly as ek bly is, as ek bly is, dit is soos a, amper soos a, Onophoudelike, re, onophoudelike reaksie, jasso as bly, dan is ek bly, dan is hy nog blyer, dan is ek nog blyer, en is hy nog blyer, en dan word al elke liewe keer, wanneer ek bly is, skep jasso aan diewe dinge, uit sy blijdskap uit, dit is soos een, dit kan nie, anders nie, dit gebeur net, dit gebeur net van self, en dit maak sy hart so bly, as ons bly is in hom, en oor sy skeping, en jy oor sy dade, en net altyd dink om, en maak het om verskrikkelijk bly, rechtig dat hy dier sy blijdskap te daar nie wat dinge voortkom. Oh, dit is vir my fantasties. Oh, en ek en die Asua het lang dage wees um, op die plek, waar ek net allerhande voeding ingeneem het en toe ons vader stap, toe het ons skielik voor een prachtige, fantastische mooie spierwit wolk gekom. En dis asof ek en die Asua voordat wolk zweef, En ja, so my dan een dieper perspektief en een nieuwe dimensie gee om na dit te kyk. En toe ek in hierdie, hierdie nieuwe dimensie kyk of iets, ek kan dit net verduidelik nie, sien ek al hierdie skitterende fijn gooi kies, um, as, jy, as jy vir jou haare in die son kyk, jy houd het so nabij aan jou oor, dan sien jy al hierdie kleer, hierdie, kleer, hierdie fijn reenboog kleerkies wat so in jou haare skitter, het lyk as of jou haare eindelijk baie skitterende bolliekies van verskillende kleren gemaakt is. Hierdie wolk, as hy so nabij, toe ek nou so na hierdie wolk kyk, het, laat het my amper daar aan denk, is nou die fluiste vergelijking wat ek nou kan gee, het is dieper dinge, das, maar het skitter soos goud, het is al oh, mooiste erel is die mooiste dinge, o, het is lieflik, en, toe besef ek, maar, hierdie prachtige rubeilins, marachte en dinge wat ek hier so binnenin sien, dis eindlik die dakke van gebouwe en dis eindlik die nieuwe stad Jerusalem wat ek eindlik sien in hierdie wolk en dit herinner my aan die wolk wat jy al so vir my gewys het December 2007 toe hy my geestes so opgemaak het, een van die eerste openbarings wat hy my gewys het was hierdie fantastische speerwit wolk en in hierdie wolk was hier die mooiste mooiste rubeine en allerende mooi goeders waarna ek kan dink wat ek ook nie eers aan kan dink nie is daar in. En Joshua, dit is die keer toe Joshua vir my gesê het as hy so hoe swaar die swart wolk op aarde word en hoe groter word die wit wolk of hoe swaarder die tye op aarde, jou eie dinge wat jy moet deurgaan, jou eie swaar pad, hoe meer jy kan sien om die bose aan te vat in jouself, hoe meer word hierdie mooi wonderlike dinge ook En ek sien, ek besef maar, dis die selfde wolk, en wat nog wonderliker word, besef ek toe, dit is my sluier, wat die reg voor my oe hang. Ek, ek denk, ek staan so na by in wolk, en kyk so diep in die wolk, en toe besef ek maar, dis my sluier, my himmelse trouwrok, saam met jassoor, dis my sluier, wat oor my oe hang. wat vol is van hierdie prachtigste gesteent is, wat die mooiste, mooiste dinge beteken, en die dierzaamheid van hierdie prachtige materiaal, en hierdie ontsaglike prijs, die ontsaglike, ach, rechtig, hulle kan maar hulle prachtige plekke in Dubai hou, ek stel nie eers belang om so toe te gaan nie, men is op sand gebouw, en het is niks in vergelijking met wat die asua vir ons gee nie, het is so so kostbaar, ek kan het narens vind nie, op geen plek op die hele aarde nie, en, toe sien ek aan die helderste licht, en hy trak my daarin, en ek vereenig met sy licht, en die wonderlikste dinge gebeur met my siel en my hart, en toe ek my kop rechts draai, sien ek jou so as hier by my gezicht, in die helderste licht, baie baie helderder nog toe, as, ek en hy ek en hy, as toe ek en hy gestap het, En ek sien sy haar mond hier recht by my gezicht en haar prachtige lippe. En dit is een manlike en vroulike mond tegelijktydig met die mooiste gladste lippe. Silke vol lippe maar so glad met die mooiste pink kleer en hierdie mond praat hier recht voor my oor dat ek kan sien. Dit, was my, dit is my ontzaglik, ontzaglik, bekostbaar, dit is baie, baie mooi. En ek is rechtig sprakeloos en ek, dit voel vir my, ek hang net aan hierdie lippe, ek kan nie ophou om vir dit te kyk nie, ek kan nie ophou om net te luister nie, en ek voel dat, ek moet altyd vir hierdie lippe kyk, maar as ek neer so skry wat, wat vaderse mond sê, wat hierdie prachtige, prachtige hemelse mond praat, sal ek nooit op hy skryf nie, want het dier verewig, maar ek geef ook nie om nie, want se woord is so kostbaar, dat ons het van altyd kan neerskryf, en het dier kan geën na hierdie aarde toe. En se lippe, vader, moeder se lippe blink so mooi. Ek kan my verkyk daar, en dis so glans daaran, wat ach, niemand kan het ooit met gramering op aarde naboots nie, mense probeer dit naboots met kleren en glas en alles, maar Dit is so vaag, dit is so vaal, dit is so lelik, dit is so sonder glans. En Yeshua ja, so het die hele tyd gepraat oor die mooi dinge in die wolk of my sluier waarna ons kyk. Sy mond is getuienis of verteenwoordigend van sy kosbare beloftes. En sy mond praat net die hele tyd die waarheid en daar kom net reinheid en mooi dinge uit wat vir ewig sal bestaan. En ek het rechtig nog nooit soeets beleef nie, nie in die openbarings nie, nie op aarde nie, nog nooit nie. En toe gee Jasua my die mooiste dinge, toe weet ek nou, wil Jasua hee, dat ek nou in die vlees my pen moet vat en neer moet skryf, wat hy vir my sê. Die heerlikse dinge het ek beloof aan jylle wie my lief het. dit is wat die prachtige mond sê. Ek het gesê ek kom weer met die wolke en hier is ek in elkeen se hart in die wolk van jou bestaan. Elke mens is hier welkom, maar net die wat rein is van hart sal hier kan kom. Dit is die allerheiligste in my tempel en hier is lig, soveel lig vir elke mens wat sy oog sal oopen om dit te sien. Ek kan nie anders as lig en waarheid wees nie in my mond getuig daarvan. My mond is my woord en ek het jylle oorlaai met my woord, seerder die begin van die wereld. Dit is vol beloftes van heerlikhede vir elkeen wat my lief het. Ek sê weer, kom na nou my in jou hart, so dat ek jou jou plek kan uitwys waar jy gaan woon in my reik. Hierdie is kostbaar, daar is enige aardse dinge, en niks kan hiermee vergelyk word nie. Jylle amal smag daarna om te weet hoe dit sal wees in my jimmelse koninkrijk, waar ek vir jylle plek berei het, Ek wys aan jou net die klein stikkie van my belofte en dit is al reed so heerlik vir jou siel, dat jy dit nie verder sal kan hanteer, sonder om jou lichaam te verlaat uit verlange na hierdie prachtige plek nie. Elke mens het sy eie pad om te stap, maar op elke stikkie van die weg stap ek langs jou en neem jou hand en lei jou tot hier, want sonder my sal niemand die plek vind nie. Nie as die sterkste disciple van my licht sal hierdie plek alleen vind nie. Dit is die weg wat ek vir jylle kom het toe ek op aarde as mens tis in jylle gewandel het. Nou wees ek jylle wat my geestelike en lichamelike leiding vir jylle berei het. Dit is die grootste werk wat nog ooit gedoen is. Jy kan waard soveel as wat jy maar wil, jy sal nooit hierdie plek vir jouself kan berei nie. Dit kan ek slechts doen, slechts ek doen, en ek het dit al reeds gedoen vir jylle allemaal. Wil jylle nie deel hee hier aan nie? Laat staan alle onvergevingsgesintheid en kom, maak skoon jylle harte van neid, haat, jalusie en ongeduld. Selfs die kleinste stukkie wrok wat in jou siel vastleef, sal jou pad voor en toe versleg en jy sal nie hier uitkom nie. Ek maak beloftes aan jylle, kom laaf jylle self aan my lippe, kom lek my lippe af. Met ander woorde, neem my beloftes aan as die heerlikste soetste genoot en weet dat het ook vir jou bedoel is. My liefstes, jylle is skoon en rein in my, jylle is skoon gewastes, lamiete, daarom kan jylle saam met my in die wolkom bly. Nog veel meer dinge het ek om aan jylle te openbaar in die volgende paar dae. Hou my lippe dop, met ander woorde, lees my woord. Amen.